170. Moștenirea indo europeană Arhaismul culturii celtice este confirmat și de alte izvoare. Se regăsesc în Irlanda numeroase idei și obiceiuri atestate în India antică, iar prozodia este asemănătoare cu aceea din limba sanscrită și hitită. După cum arată Stuart Pigot, este vorba de fragmente ale unei moșteniri comune din mileniul al doilea. Nota 2. După Miles Dillon, Druizii și brahmani și-au conservat practicile și credințele indo-europene, care au supraviețuit în lumea galică până în secolul al XVIII-lea și în India până în zilele noastre. Este asemenea de același autor, Selden Arian, pagina 52. Studiind riturile funerare irlandeze și indiene, Hans Hartmann considera că structura mentalității irlandeze este mai apropiată de aceea a vechii indii decât de mentalitatea Angliei sau a Germaniei, închei nota. Ca și brahmanii, druizii acordau memoriei o importanță considerabilă. Legile irlandeze vechi erau compuse în versuri pentru a ușura memorizarea lor. Paralelismul dintre tratatele juridice irlandeze și hinduse se verifică nu numai în forma și tehnica lor, ci și în ceea ce privește dicția lor uneori. Amintim câteva exemple de paralelism indoceltic, postul ca mijloc de a o cerere juridică, valoarea magico-religioasă a adevărului. Intercalarea în proza narrativă epică de pasaje în versuri, în special dialoguri. Importanța barsilor și a raporturilor lor cu suveranii. Nota 3. George Dumezil, Servius e la Fortuna, pagina 221. Precizăm că se regăsesc analogii și cu lumea sumero-acadiană, explicabilă prin contactele indo-europenilor cu popoarele Orientului apropiat antic. Închei nota. Din pricina interzicerii rituale a scrierii, nu există niciun text despre religia celților continentali redactat de un autohton. Singurele noastre surse sunt câteva descriere ale scriitorilor greco-latini și un mare număr de monumente figurate, majoritatea din epoca galo-romană. Împotriva celții insulari, concentrați în Scoția, în țara Galilor și mai ales în Irlanda, au produs o abundentă literatură epică, în ciuda faptului că această literatură a fost compusă după convertirea la ea prelungește în mare parte tradiția mitologică precreștină și acest lucru este valabil și pentru bogatul folclor irlandez. Informațiile autorilor clasici sunt ades confirmate de documentele irlandeze. În opera sa, de Belo Gallico, 6 roman 13, Cesar afirmă că galii cunosc două clase privilegiate, cea a druizilor și cea a cavalerilor, și o a treia oprimată, cea a poporului este aceeași bine cunoscută tripartiție oglindind ideologia indo europeană pe care o regăsim în Irlanda la puțin timp după convertirea la creștinism. Sub autoritatea lui Rig, echivalentul fonetic al sanscritului Raj, societatea este împărțită în druizi, aristocrația militară și crescătorii de vite, Bo-Ai Rig, oamenii liberi, ai Rig, care se numesc pe ei înșiși posesorii de boi, Bo. Vom avea mai departe prilejul să semnalăm alte supraviețuiri ale sistemului religios indo-european la celți. Precizăm de pe acum că aceste supraviețuiri comune indo-iranienilor și italo-celților se explică prin existența unor puternice colegii de preoți depozitari de tradiții sacre, păstrate printr-o severă rigoare formalistă. În ce privește teologia tripartită indo-europeană, ea se poate încă recunoaște în lista de zei transmisă de Cezar și radical istoricizată ca supraviețuiește în tradiția irlandeză. George Dumezil și Jean de Vier au arătat că șefii legendarului nam Tuata de Danan reprezintă în fond pe zeii primelor două funcții religioase în vreme ce a treia este întruchivată de cei din namul Fomore, Considerați drept locuitorii anteriori a insulei. Toaza de Danan se scrie T-U-A-T-H-A, spațiu D-E cu accent ascuțit, spațiu d a n a n n Cezar prezintă panteonul celtic într-o interpretație romana. Citez: Zeul pe care îl cinstesc cel mai mult, scrie consulul, este Mercur. Statuile sale sunt cele mai numeroase. Ei văd în el pe inventatorul tuturor artelor. Ei îl consideră drept călui uzitorul călătorilor pe drum, cel care poate cel mai mult să ajute să câștige banul și să facă comerț. După el, ei îl adoră pe Apollo, Marte, Jupiter și Minerva. Ei au despre aceste divinități aproape aceleași concepții ca și celelalte neamuri. Apolo alungă bolile, Minerva îi învață muncile și meseriile, Jupiter își exercită domnia asupra cerului, Marte domnește asupra războailor. Închei citatul. Belo Gallico, șase roman, 17. S-a discutat aproape îndelung despre autenticitatea și, prin urmare, valoarea acestei interpretații romană a panteonului galic. Însă Cezar cunoaștea destul de bine moravurile și credințele celților. El era deja proconsul al Galiei Salpine înainte de a-și începe campania în Galia Transalpină. Dar deoarece ignorăm mitologia celtică continentală, cunoaștem foarte puține despre zei menționați de către Cezar. Este surprinzător faptul că el nu-l plasează pe Jupiter în fruntea listei. Probabil, Marele Zeu Celeste își pierduse întâietatea la locuitorii orașelor, expuse de cel puțin patru secole influențelor mediteraneene. Fenomenul este general în istoria religiilor, atât în Orientul Apropiat Antic, cât și la indienii vedici și la vechii germani. Dar coloanele zise Jupiter cu Uriașul, care se întâlnesc în mare număr, mai ales între Rin, Mozele și Saon, și care erau ridicate de către anumite triburi germanice, prelungesc un simbolism arhaic, anume acela al ființei supreme celeste. Remarcăm de la început că aceste coloane nu celebrau triunfuri militare, precum acele ale lui Traian și Marc Aureliu. Ele nu erau ridicate în forum sau pe străzi, ci departe de orașe. În plus, acest Jupiter celt este adesea reprezentat cu o roată, ori roata joacă un rol important la celți. Roata cu patru spițe reprezintă anul, adică ciclul celor patru anotimpuri. Într-adevăr, termenii desemnând de roata și anul sunt identici în limbile celtice. Nota 4. Figurările anului printr-o ființă purtând o roată cu patru sau cu 12 spițe sunt atestate în evul mediu. Vezi câteva desene reproduse de W.Muller. Închei nota. După cum a arătat Werner Müller, acest Jupiter celt este așadar Zeul celest Cosmocrator, stăpânul anului și coloana simbolizează Axis Mundi. Pe de altă parte, textele irlande se vorbesc despre Dagda, Zeul cel bun, și sunt de acord să-l identifice cu Zeul galic pe care Cezar îl desemna ca teonimul Jupiter. Dagda se scrie D-A-G-D-A. Arheologia a confirmat afirmația consulului privind popularitatea lui Mercur, mai mult de 200 de statui și basoreliefuri și aproape 500 de inscripții. Nu se cunoaște numele său galic, dar probabil el era același ca și al zeului Lug, care joacă un rol important la celții insulari. Mai multă orașe poartă numele de Lug, Lugdunum egal Lyon, și sărbătoarea sa era celebrată în Irlanda, dovadă că acest zău era cunoscut în toate țările celtice. Textele irlandeze îl prezintă pe Luc ca un conducător de armată, care folosea magia pe câmpul de luptă, dar și ca pe un maestru poet și strămoș mitic al unui trip de seamă. Aceste trăsături îl apropie pe Odan, Odin, care și el a fost asimilat de către Tacit cu Mercur. Odan Odin se scrie W-O-D-A-N în iuță O-D-H-I-N. Se poate conchide că Lug reprezintă suveranitatea sub aspectul său magic și militar. El este violent și de temut, dar îi ocrotește pe luptători și la fel pe barzi și pe magicieni. Ca și Odin Odan, el se caracterizează prin capacitățile sale magico-spirituale, fapt ce explică de ce a fost omologat cu Mercur Hermes. Pe Marte, scrie Cezar în debelo Galico, 6 Roman 17, Galii îi închină la începutul unei lupte tot ce vor dobândi prin luptă. Tot după victorie, ei îngerfesc prada de vie și îngrămădesc tot restul într-un singur loc. Nu se cunoaște numele celtic al zeului galic al războiului. Numeroase inscripții votive, închinate lui Marte, comportă adesea asupra numele Albiorii, regele lumii, Rigisamos, prea maiestosul. Caturix, regele luptei, Camulus, puternicul, Segomo, victoriosul, etc. Unele nume sunt incomprehensibile, dar chiar când se pot traduce ele nu îmbogătesc cunoștințele noastre. Se poate spune același lucru cu privire la mai bine de 100 de inscripții dedicate lui Hercule. Ca și consacrate lui Marte, ele indică numai existența unui zeu al războiului și atât. Dacă se ține seama de alte informații, structura acestui zeu apare destul de complexă. După istoricul grec Lucian de Samosata, secolul al doilea era noastră, numele celtică al lui Heracles era Ogmios. Lucian văzuse o imagine a acestui zeu. Era un bătrân Chel cu pielea zbârcită, tărând mulțim de bărbați și femei legați de limba lui cu lânzuge de aur și ambră. Deși erau legați foarte superficial, ei nu voiau să fugă, cei îl urmau vesel și voiești, acoperindu-l cu laude. Un om al locului îi explica imaginea. Ei, celții, nu își reprezintă arta vorbirii prin Hermes, cum o fac grecii, ci prin Hercule, căci Hercule este mult mai puternic. Acest text a dat loc la interpretări contradictorii. Oamenii lănțuiți au fost comparați cu Maruti, care îl întovărășesc pe Indra și cu ceata de la Enherjar, escortându-l pe Odin Odan. Pe de altă parte, Ogmius a fost apropiat de Varuna, maestrul legător. Probabil că Martele Celtic asimilase unele atribute specifice zeului suveran-magician, întărindu-i totodată funcția de psihopomp, adică călăuța sufletelor în lumea de dincolo. După cum vom vedea, Odin, la german din potrivă, îl înlocuise parțial pe zeul războiului. Lui Ogmios îi corespunde în literatura epică irlandeză zeul Ogma, luptătorul prin excelență, dar lui se atribuie de asemenea inventarea scrierii zise ogamică, ceea ce înseamnă că el răuna în persoana sa forța războinică și știința de tip odinic. Ce s ar prezinte un Apolon ca zeu vindecător? Nu se cunoaște numele său galic, dar epitetele de pe inscripții confirmă în general prestigiul său de videocator. Ori textele irlandeze vorbesc despre Diancecht, care vindecă și învie pe Toata de Danan. În plus, el este invocat într-o veche formulă de exorcizare. Diancecht se scrie D-I-A-N-C-E-C-H-T. Numele lui este citat alături de Grobniu, zeul fierar. El poate așadar fi considerat ca reprezentantul zeilor pe care dumezil îi socota în legătură cu cea de-a treia funcție. Cât despre Minerva, căreia de asemenea nu i se cunoaște numele Gales, dar pe care Cezar o definește drept zeita meșterilor și a meșteșugurilor, deci aparținând tot celei de-a treia funcții, ea a fost apropiată de zeita Brigantia, fica lui Dagda, și patrona poeților, fierarilor și a medicilor.